18 évének üdebájával. Úgy tűnt fel, mint egy új hébi, a század szennyes habjaiból, szőkén, csodálkozó nagy kék szemekkel. 18 évének üdebájával. Romantikus diák szerelemmel kezdődött a pályafutás, amint azt később sűrűn megírták interjúvoló újságírók életének krónikásai. Ő maga mindig meghatva emlegette ezt az első szerelmet. Kék szemét könnyek harmata borította el, ha a közismert fordulathoz ért, mikor ott kellett hagyni a fiút, illetve a fiú mondott le róla, nem akart útjába állani, a nagy hollywoodi producer követelte, hogy a siker érdekében tűnjön el. Nem tudni mi lett belőle, mint a sebzett szarvas vitte szívében a nyilat, egy képet szerelméről, csodálkozó, nagy kék szemekkel, 18 évének üdebájával. Sok év múlva ismeretlenül tért vissza a városba, ahonnan elszármazott, de soha nem leplezte le magát. Valószínű, hogy ő is látta akkor a filmet, amin kettejük regényét játszotta el maga a regény hősnője, az ünnepelt színésznő, 18 évének üdebájával. De a filmnek óriási sikere volt. Az ifjúság és szépség tavaszi lehellette néhány évig végigborzongatta a földgolyó szomjas tekintetét. A nagyszínésznő személye is érdekelte és izgatta az ifjú lelke kíváncsiságát, az egész világ tapsai közt folyt le a nász, mikor a nagy rendező oltár elé vezette, fehér virágok között, fátyol alatt pirulva, 18 évének üde Sokáig tartott boldogságuk, és 15 év múlva, mikor elváltak, a lovagias férj maga ismerte el, hogy életének javát temeti. A válást magasabb érdekek követelték. A nagy politikust, aki nem tudott ellenállani a 18 év üdebájának, úgy szólván hazafias kötelesség volt támogatni mindenkinek, a férnek is. és valóban. Életét hosszabbították meg az emberiség érdekében ezzel az engedékenységgel, a nagy politikus, aki már ebben az időben sem volt fiatal, még harminc évet élt, és késő öregségét is rózsafénnyel aranyozta be a hűséges nő, tizennyolc évének üde bája. A filmet is ott hagyta miatta, egész életét a nagyember kultuszának szentelte. A nagyember ezelőtt húsz évvel bekövetkezett halála óta csendben visszavonultan él. Minap meglátogatta egy újságíró csendes magányában. Nem győzött csodálkozni kedvességén, szelítségén, szépségén. Meg is kérdezte tőle búcsúzáskor, miért nem tér vissza a vászonra, ahol még mindig hiányzik a közönségnek, nem tudják elfelejteni. Micsoda sikere lenne megint, ha felbukkanna körülrajongott alakja az emléke glóriájában. Hagyja el, legyintett rezignáltan a művésznő. Elvesztettem én már mindent. Az élet nem tartogat számomra többé meglepetést. Az én koromban már nincs többé karrier, siker, szerelem. Szépen bele kell törődni, és meg kell elégedni azzal, ami megmaradt. Az én koromban, kedves barátom, egyebe sincs már az embernek csak az, amit el nem vehet többé senki és semmi. Az, ami örök és változhatatlan, és amit nem akarok kockáztatni többé, amit magammal akarok vinni síromba. Az én tizennyolc évemnek üdebája.